цю нестерпну, жахливу, чужу присутність. Я не знаю, чи нам це потрібно, чи ми з Цицилією не розіб'ємо, не знищимо цим шлюбом того найдивовижнішого в світі почуття, яке існує між нами. Як подумаю, хочеться втекти світ за очі, забитися в якусь, Щелинку її заснути там вічним сном, Про все забувши. І наркісова голова без сила упала На складені на колінах руки. Отетеріла мілина тільки кліпала очима, А потім сказала голосно і сердито, В житті своєму не чула безглуздіших дурниць. Чи ти зовсім з божеволію, наркісе? Зміна в житті? Та хіба ж ви не живете з Сицилією, як чоловік та дружина стільки років? Ну що ж змінить дрібненька формальність? Звідки візьмуться нові обов'язки? Рутина, будні, сімейні сварки, ревнощі, якщо досі їх не було? І про яку це чужу людину ти там жебонів, божевільний дідугане, чи не про жінку, з якою знайомий уже майже століття? «Єдине можу сказати тобі, ти такий здурів». Наркіз не ворушився і скидався на нещасну зіжмакану тінь, яка от-от зникне, розчинившись у якомусь своєму надлюдському горі. Мілені стало його шкоди. «Зрештою, вам не обов'язково одружуватись. Жили ж якось досі без цього». І питання тільки в тому, чи кохаєш ти Цицилію, Наркіси? Він повільно підвівся, наче втілення чорної журби, і поглянув на Мілену. Безперечно, безсумнівно, я кохаю її понад усе. Але все ж, і він вийшов з кімнати. Амілина ще кілька хвилин чула, як риплять тужно сходи під його тихе схлипування. Але все ж, але все ж, але все ж. Та цим не обмежилося. Через годину до Мілини зайшла Цицилія. Вона була ні на крапельку, не в кращому стані, аніж її наречений. Сюцилія нічого не розповідала про свої почуття, а тільки зітхала, наче перед смертю. Я не знаю. ох хо. Ох, ох, ох я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Чого не знаєш? Не витримала Мілина. Не знаю, чи гра варта свічок. Відповіла Цицилія, хитаючи головою. Не знаю, чи не розумніше було б народитися пташкою і в хвилину схожу на цю відлетіти, змахнувши крильцями. Ще трохи позітхавши, Цицилія пішла. А Мілена заснула, усміхаючись. Завжди людині чогось не вистачає. Ну хіба ж цим... Двом дивакам не марилося цілісіньке життя їхнє одруження. Хіба не цього прагнули вони понад усе? А от тепер, коли їхня мрія от-от здійсниться, вони готові чкурнути світ за очі, покинувши все чортам, забувши про своє кохання, про своє дотеперішнє життя. Та ось нарешті настав довгоочікуваний день. Від самого ранку божевілля запанувало над віллою. Навіть троянди в саду, здавалося, порозгублювали свою дещицю квіткового розуму. Так несамовито духмяніли, що не одна людина, зайшовши в сад чи просто вистромивши голову з вікна, не притомніла. Тому тут і там на землі лежали непритомні люди, а поміж ними бігали інші, очманілі і ледь живі від запаморочення. Але день настирливо не зупиняючись повз, чимраз пришвидшуючи свою ходу і призначена година вже була на порозі.